«Ну, та йому байдуже, Він покаже цю дірку всім у селі, хай знають, який він покинутий і самотній!» Тяжка образа зростала і поглинала його. «Цок-цок! Цок-цок! Цок-цок!» Промовляв у передпокоє старий годинник, привезений в Інглсайд о після смерті дідуся Блайтега. Старий солідний годинник, виготовлений іще тоді, коли у світі існувала така річ, як час. Колись Чем любив цей годинник але тепер ненавидів його. Він, мов би, глузував із нього. «Хе-хе, час лягати спати. Хлопці йдуть до капітана Біла, а ти підеш у ліжку. Хе-хе, хе-хе, хе-хе». «Чому він повинен лягати спати щовечора? Справді, чому?» Сюзен вийшла на ганок і з ніжністю поглянула на малого бунтівника. «Можеш налягати, аж доки я повернуся, маленький», примирливо сказала вона. «Я зовсім не ляжу сьогодні», – затято урвав її Джем. «Я втечу з дому, от що я зроблю, стара С'юзен Бейкер. Я піду і утоплюся в ставку, стара С'юзен Бейкер». С'юзен геть не сподобалося, що хтось, хай навіть маленький Джем, кличе її старою, тож вона почемчукувала геть у похмурій мовчанці. Йому таки не завадить дещиця суворості. Миршавко вийшов слідом за нею, охочий побавитися в приємному товаристві, сів, обвивши лапи чорним хвостом перед Джемом. Але той хіба люто зиркну на нього. «Забирайся! Розсівся тут і дивишся, наче тітка Мері Марія. А не хочеш, то ось тобі!» Джем жбурнув у кота іграшковим бляшаним возиком Шерлі. Миршавко голосно нявкнув від болю і утік до прихистку в кощах шепшини. «Ну от, погляньте, навіть кіт у цій сім'ї ненавидить його. Нащо ж йому тоді жити?» Він підняв людянок у формі лева. Нен з'їла хвіст і майже всю задню частину тулоба. Та це ще досі був лев. Певно, можна його доїсти. Очевидно, це буде останній лев, якого він з'їсть. Доївши лева і облизавши пальці, Джем остаточно вирішив, як бути. Йому лишалося єдине, що може зробити хлопець, якому нічого не дозволяють. «Чого це в нас повсюди світиться?» – здивувалася Ненн, коли об одинадцятій вони з Гілбертом під'їхали до воріт Інглесайду. Напевно, хтось приїхав у гості. Ен попливо забігла в дім, але ніяких гостей не було видно. Будинок стояв порожній. Світилося в кухні, у вітальні, їдальні, бібліотеці, у кімнаті Сьюзен та в горішньому передпокої, але ніде не було видно ані душі. Як ти гадаєш, мовила була Ен, та її урвав телефонний дзвінок. Гілперт відповів, якусь мить він слухав. Потім на жахону скрикнув і вилетів геть, навіть не глянувши на Ен. Очевидно, сталося щось жахливе, і не було часу пояснювати. Ен звикла до цього, як і належить дружині того, хто розв'язує питання життя і смерті. По-філософському, знизивши плечима, вона скинула жакет і капелюх. Ен дещо сертилась на Сіусен, який бігме мене слід було залишати всі кімнати освітленими, а всі двері навстіж розчахнутими. «Пані, Блайт, дорогенька!» промовив голос, що не міг належати Сьюзен. Та все ж належав саме їй. Ен утупилася в неї вражена. «Невже це Сьюзен?» «Без капелюха, у волосі віхті сіна, ситсива сукня в жахливих плямах і брудних патьоках, а її лице!» «Сьюзен, що сталося? Сьюзен!» «Маленький джемзник!» «Зник?» – розгублено закріпала Ен. «Але Сьюзен! Як це зник? Він не міг зникнути?» «Зник!» – видихла Сьюзен, ламаючи руки. «Коли я йшла до Глена, він сидів на кухонному ганку. Я повернулася ще до настання темряви, а його не було. Спершу я не злякалася, та не могла ніде його знайти. Я обшукала всі кімнати. Він сказав, що втече дурниці». Нікуди він не втече. Ви дарма так розхолювалися, Сьюзен. Він, певно, десь тут. Заснув. Він мусить бути тут. Я шукала повсюди. Повсюди. Оглянула весь сад. Усі повідки. Погляньте на моє плаття. Я пригадала, що він часто казав, як хотів би поспати в повідці на сіні. Я полізла туди і провалилася в дірку в кутку. І впала просто на свіжі яйця. Добре хоч ноги не зламала. «Якщо може бути щось добре, коли маленький Джем зник?» Енн усе ще забороняла собі хвалюватися. «Як ви гадаєте, Сюзен, чи не міг він таки піти до гавані з хлопцями? Хоча, звісно, Джем завжди був слухняний». «Він був. Благословенний, Ягнятко. Він був слухняний». Я обшукала тут усе і побігла до Дрю. І Бертіх Шекспір, який тоді вже повернувся додому, сказав мені, що Джема з ними не було. Мені аж у грудях щось обірвалося». Ви довірили його мені, а я... Я телефонувала пакстонам. Вони сказали, що ви були в них і поїхали. Та вони гадки не мали куди. Ми поїхали в Лопреч до Паркерів. Я телефонувала всім, у кого ви могли би бути. Тоді знову побігла в село, і чоловіки пішли на пошуки. Ох, Сюзен, чи варто було? Пані Блай, дорогенька, я шукала повсюди, де тільки може бути дитя. Ох, що я пережила за цей вечір? Він казав, що втопиться в ставку. Ен мимоволі здригнулася. Звісно, Джем не топився би у ставку. Це повна нісенітниця, але там припнуто старого рибальського човника Картера Флега, і Джем у своїм бутівнім настрії міг надумати покататися в ньому. Йому незрідка цього хотілося, і він міг упасти в ставок, намагаючись відв'язати човна. Її страх ураз не був жахливої, зримої форми. «А я навіть не знаю, куди поїхав Гілберт», – перелякано подумала вона. «Що це знялася така метушня? невдоволено запитала тітонька Мері Марія, зненацька, повстаючи на сходах, у розшитому драконами халаті і короні з папільйоток на голові. «Невже в цьому домі людина ніколи не може спокійно проспати ніч?» «Маленький джем зник», – повторила Сьюзен, надто перестрашена, щоб зважати на тон пане Блайд. «Його мати покладалася на мене». Ен сама взялася шукати сина. Джем повинен бути десь у домі. Ліжко в його кімнаті стояло неторкане, отже там його не було. Не було його ні в кімнаті двійнят, ні в її спальні, ніде. Обшукавши весь дім від горища до льоху, Ен повернулася у вітальне встані, що дуже нагадував паніку. Не хочу лякати тебе, Енні, мовила тітонька Марія Марія, понизивши голос за страхітливого шепоту. Та чи дивилася ти в діжці з дощовою водою? Торік там був утопився малий Джек МакГрегор. Я... я зазирнула і туди, – озвалася Сьюзен, знову ламаючи руки. Я взяла дрючок і потицяла. Серце Ен, яке на мить заомерло після слів тітоньки Мері Марії, відновило свою роботу. Сьюзен оговталася і припинила ламати руки. Хай і запізно... Та вона згадала, що пані Блайт у її теперішнім стані не можна так хвилюватися. «Заспокоїмося і пошукаємо всі разом», – мовила вона тримкливим голосом. «Ви слушно, – кажете, – пані Блайт, – Джем повинен бути десь у домі. Не міг же він просто здиміти?» «Ви зазирали в ящик із вугіллям, а в напольний годинник?» – запитала тітонька мері Марія. Сьюзен зазирала в ящик, але про годинник ніхто не подумав, хоч він такий був достатньо місткий для семилітнього хлопця». Ен кинулася вперед передпокій, незважаючи навіть на цілковиту безглузість припущення, що джем міг просидіти там, скоцюрбившись кілька годин. Проте джема в годиннику не було. «Коли я ввечері лягала спати, у мене було відчуття, наче має щось статися», мовила тітонька Мері Марія, стискаючи почками з кроні. На ніч я читала, як завжди, розділ із Біблії. І слова «Бо не знаю, що день той породить», мов би виділялися на сторінці». «То було знамення. Боюсься, Ені, тобі слід готуватися до найгіршого. Він міг заблокати і отопитися в болоті. Шкода, що в нас немає кількох собак-нешпорок». Над людським зусиллям Ен спромоглася на усмішку. «Боюся, тітенько, їх тепер узагалі немає на нашому острові. Якби в нас досі був старий Гілбертів Сеттер Рекс, який помер від отруєння, він швидко знайшов би Джема. Я певна, ми дарма хвилюємося». Томі Спенсер і Скарметі теж зник сорок років тому, і його і понині не знайшли. Чи знайшли? Ну, та коли і знайшли, то хіба що його скелет. Тут немає чого сміятися, Енні. Я взагалі не втямлю, як ти можеш бути така спокійна. Пролунав телефонний дзвінок. Ен і Сьюзен перезирнулися. Я не можу, не можу відповісти Сьюзен, прошепотіла Ен. І я також. відгукнулася Сьюзен, немов сновида. І, хоч вона знала, що невдовзі і до кінця своїх днів зневажатиме себе за слабкість, явлену перед мері Марією Блайт, у ту мить вона нічого не могла вдіяти. У після двох годин марних пошуків і найстрашніших припущень С'юзен була геть виснажена. Тітонька Мері Марія підійшла до телефона і зняла слухавку. Папільотки робили її силует на стіні рогатим і, як подумала С'юзен, попри свою нестерпну тривогу, схожим на справжнього чорта. Це Картер Флех. Вони шукали повсюди та не знайшли ніяких слідів. Незворушно мовила тітонька Мері Марія. Утім, він каже, що човен посередині ставка. І як вони присвічилися, у ньому нікого немає. Вони збираються промацати дно кітвою. Сьюзен ледь устигла підхопити Н. Ні, ні, Сьюзен. Я не зумлію. Пролепотіла Енн побілілими вустами. Допоможіть мені сісти. Дякую. Ми... Повинні знайти Гілберта. Якщо Джеймс утопився, Енні, думай про те, що він був позбавлений бід і гризот цього боремного світу, мовила тітонька Мері Марія, виявляючи в такий спосіб подальшу моральну підтримку. «Я візьму ліхтар і пошукаю довкола будинку», – мовила Ен, відчувши, що знов може підвестися. «Я знаю, ви вже шукали Йозен, але дозвольте, дозвольте мені. Я не можу просто так сидіти і чекати». Тоді вдягніть светер, пані Блай, дорогенька. Нині така роса і повітря вогке. Я принесу вам червоний він висить на стільці в кімнаті хлопців. Зачекайте тут. С'юзен метнулася нагору, а кілька хвилин по тому її крик луною струснув увесь Інглсайд. Ен і тітонька Мері Марія вибігли в горішній передпокій, де здріли Сьюзен, яка ридала і сміялася водночас. У стані ближчому до істерики, аніж це будь коли траплялося за Сьюзен Бейкер. «Пані Блайт, дорогенька, він там. Маленький джем там. Він заснув на канапі коло вікна. Я ж туди і не заглядала. Канапи не видно за дверима». І коли його не виявилося в ліжку, Енс Ненецька ослабла від полегшень і радості, зайшла в кімнату і уклякла біля канапи. Невдовзі вони із Сьюзен іще посміються із власної нерозважливості, але в цю мить були тільки сльози вдячності і щастя». Маленький Джем міцно спав, укривши зв'язаним в'язаним пледом, притискаючи до градей старого пошарпаного ведмедика, а впоперек його ніг розлігся вірний незлоставий миршарко. Руді кучері розсипалися на подушці. Здавалося, що хлопчик бачить приємний сон, і Ен не хотіла його будити, та раптом він розплющив очі, схожі на карі зірки, і поглянув на неї. Джеме, синку, чому ти не в ліжку?» «Ми...» Ми хвилювалися. Ми не могли тебе знайти, а сюди не поглянули. Я ліг тут, щоб дивитися, як ви з татом під'їдете до хвіртки. Мені було так самотньо. Я просто мусив піти і лягти. Мама взяла його на руки і перенесла у ліжко. Приємно було відчути її поцілунок і ніжні дбайливі рухи, якими вона підгортала йому колдру, які давали змогу впевнитися, що його люблять. І кому-то тільки цікаво дивитися, як робить татуювання. Мама така хороша, найкраща мама у всьому світі. А мати Берті Шекспіра Дрю була така скупа, що цілий Глен кликав її пані збиране молоко. І він знає. Він сам бачив, як вона лупцювала Берті за кожну найменшу дрібницю. – Мамо, – сонно проказав він, – я принесу вам проліски навесні, і потім ще весни приноситиму. Можете покластися на мене. «Звісно, маленький», – відповіла мама. «Ну, коли вже нам усім немає потреби гасати і голосити, я думаю, ми можемо, зітхнувши з полегшенням, повернутися в наші ліжка», – мовила тітонька Мері Марія. Проте у її буркутливому тоні було знати добрячу втіху. «Яка ж я була дурна, що не згадала про цю канапу», – мовила Ен. «Ми самі осоромилися, і лікар Блайт не дасть нам забути про це, будьте певні». «Сюзен», – Зателефонуйте, будь ласка, панові Флего, і скажіть, що ми знайшли джема. Ох, і кіпкуватиме ж він із мене, відказала щаслива Сьюзен. Та мені байдуже, хай кіпкує. Головне, що маленький джем живий і здоровий. Я випила б чашечку чаю. Жалісливо зітхнула тітонька Мері Марія, огортаючи свою кущаву фігуру драконами. Я вмить заварю. Бадьору узвалася Сьюзен. Нам усім полегше, щойно ми вип'ємо чаю. Пані Блай, дорог коли Картер Флег почув, що із Джемом усе гаразд, він тільки і промовив, що слава Богу. Ніколи більше не скажу кривого слова щодо цього чоловіка, хай які несосвітні ціни будуть у нього в крамниці. І як ви гадаєте, пані Блай, дорогенька, чи не приготувати нам завтра на обід курку? Відсвяткуємо це, так би мовити. А маленький Джем одержить на сніданок свої улюблені оладки. Був іще один телефонний дзвінок, цього разу від Гілберта який повідомляв, що везе дитину з тяжкими опіками з гарбор-геда в міську лікарню, і щоб до ранку його не чекали. Зі першість на підвіконня Ен визирнула зі свого вікна, щоб з удячністю побажати світові доброї ночі, перш ніж укластися до ліжка. З моря долинав прохолодний вітер. Місячним шепотом узевалися сонні дерева у видолинку. Ен навіть змогла посміятися, хоч і досі зрягаючись із власної нещодавньої паніки і абсурдних припущень та моторошних спогадів тітоньки мері Марії. Її дитя було в безпеці. А десь у цю мить Гілберт боровся за життя чиєї з іншої дитини. Дорогий Боже, не покинь його і її матері. допоможи всім матерям у всьому світі. Нам так потрібна допомога. Адже в нас шукають любові, розуміння і турботи. Маленькі, ніжні, вразливі душі. Дружня погідна ніч огорнула Інглсайд, і всі, навіть Сьюзен, котра хоч і воліла б заповсти в якусь тиху, спокійну нору і забрати свій дім із собою, нарешті поснули під його затишним дахом. Там він матиме товариство йому не буде самотньо наша четвірка. А ще в нас гостюють мої небіж і небога з Мунраля. Вони всі чудово поладнають. Висока, весела і пухка пані Паркер широко усміхнулася Волтеру, що відповів на усмішку доволі стримано. Він не був певен того, чи подобається йому пані Паркер, попри її усмішка і добродушність. Вона була надто вседосуща і галаслива. Утім, її чоловік, лікар Паркер, йому подобався. Що ж до нашої четвірки і небоги та небожа з Монреаля – Волтер ніколи жодного з них не бачив. Лобрич, де жили Паркери, був розташований за шість миль від Глена, і Волтер ніколи туди не їздив. Хоч лікар Паркер із дружиною і лікар Блайт із дружиною часто обмінювалися візитами. Лікар Паркер і тато були добрими друзями. Проте Волтер в годи відчував, що мама цілком могла дати собі раду і без пані Паркер. Навіть у свої шість років Волтер, як-то чітко розуміла Енн, бачив те, чого не помічали інші діти. Волтер не був певен і того, чи хотів би поїхати в Лобрич. Іноді він любив бувати в гостях. Скажімо, поїздка в Еймеллі. Як було весело і цікаво. А ночувати в Кенне Форда в старому мрії було ще цікавіше, хоча це і не випадало називати справжньою гостиною. Бо інгусайські дітлахи вважали дім мрії своїм другим домом. Але поїхати в лобрич не цілих два тижні до чужих людей то було геть інше. Утім, рішення здавалося остаточним, і з якоїсь незбагненної причини Волтер відчував, що тата та з мамою воно тішать. Невже вони хочуть позбутися всіх своїх дітей? Подумки непокоївся він. Джема не було, позавчорі його відвезли до Емелі а ще він чув, як Сьюзен згадково натякала на те, що коли настане час, двінята поїдуть до пані Еліот. Який час настане? Тітенька Мері Марія ходила понуріше, ніж зазвичай, і якось прохопилася, мовляв, їй лише хочеться, щоб усе закінчилося добре. Що мало закінчитися? Волтер цього не знав. Проте в звичному трибі інглесецького життя йому вчувалося щось дуже дивне. «Я привезу його завтра», – мов Гілберт. «Діти чекатимуть його приїзду», – відповіла пані Паркер. «Це дуже ласкаво з вашого боку», – сказала Енн. Усе не краще, певна річ», – загадково підсумувала на кухні Сьюзен, звертаючись до мершавка. «Пані Паркер милостово погодилася звільнити нас від тягаря в особі Волтера Енні», – мовила тітонька Мері Марія, – «коли гості поїхали». «Вона сказала, що він їй навіть подобається. У людей такі дивні смаки». Отже, тепер я, бодай, за два тижні зможу заходити до ванної кімнати, не боячись наступити на дохлу рибу. На дохлу рибу? Тітонько, ви ж не маєте на увазі? Я сказала саме те, що маю на увазі, Ені. Я завжди кажу те, що думаю. На дохлу рибу? Ти колись не ступала босою ногою на дохлу рибу? Ні, але як? Волтер учора зловив форель і випустив її у ванну, щоб вона не заснула, пані Блайдорогенька, безтурботно пояснила Сьюзен. Якби вона там і сиділа, усе було б добре, але вона якось вискочила вночі на підлогу і здохла до ранку. Ну, та звісно, якщо дехто воліє нипати по домі босим. Я взяла собі за правило ніколи ні з ким не сваритися, гордо мовила тітонька Мері Марія, підводячись і виходячи геть із кімнати. «Я маю непохитний намір не дати їй роздратувати мене», – відказала Сьюзен. «Ох, Сьюзен, мене вона таки дещо дратує». Хоч я не зважатиму на це, коли все вже буде позаду. І це ж, мабуть, справді гидко – наступити босою ногою на дохлу рибу. Хіба не краще наступати на дохлу рибу, ніж на живу маму? Дохла риба не сіпатиметься, мова ладі. І оскільки завжди слід казати правду, мусимо визнати, що господиня Інглсайдо та її служниця захихотіли. Отже, рішення ухвалили остаточно. Хоча надвечір... У розмові з Гілбертом Енн і висловила сумнів у тім, чи буде Волтеру добре в Лобриджі. «Він дуже вразливий і має таку багато уяву», – невпевнено проказала вона. «Аж надто багато», – відповів Гілберт, виснажений після того, як, за словами Сьюзен, народив у день трьох малят. «Енн, цей хлопець боїться сам піднятися сходами в темряві. Йому не завадить кілька днів провести з дітьми Паркерів. Він повернеться додому зовсім інакший». Енн більше не заперечувала. Непевне, Гілпер слушно казав, Волтеру було самотньо без джема. Проте, зважаючи на обставини того дня, коли народився Ширлі, для С'юзен краще було б і тепер не мати зайвих клопотів, окрім хатньої праці і терплячого ставлення до присутності тітонька Мері Марії, чиї два тижні розтяглися вже до чотирьох. Волтер лежав у ліжку без сну і намагався, давши волю фантазії, позбутися настирливої думки про те, що завтра він мусить поїхати з дому. Волтер мав напрочути розвинену уяву. Для нього вона була, мов, великий білий кінь із гарною картинкою, що висіла на сцені в його кімнаті, верхи на яким він міг летіти вперед і назад у часі та просторі. Світ огортала ніч. Високий темний ангел із крилами, немов окажена. Ангел, що жив у лісі Ендрі Тейлора на південному пагорбі. Інколи Волтер радо вітав його, Інколи ж уявляв таким справжнім, що починав боятися. Волтер драматизував та оживляв усе у своїм невеличкім світі. Вітер, що розповідав йому надвечірні казки. Мороз, що побивав квіти в саду. Росу, що випадала так сріблясто і тихо. Місяць, який він був упевнений, можна впіймати, якщо видертися на самісіньку верхівку найдальшого темно-бузкового пагорба. Томан. Що надходив із надморя, і саме велике море мінливе і незмінне. І загадковий темний приплив. Для Волтера то все були живі істоти. Сам Інглесайт, Ведалинок, та Клиновий Гай, Болото і Узбережжя населяли ельфи, водяники, дріади, русалки і гобліни. Чорний гіпсовий кіт на кам'яній полиці бібліотеці був защеклований. Ночами він оживав і, зростаючи до велетенських розмірів, нечутно скрадався кімнатами. Волтер сховався під ковдрою і затримтів. Він завжди лякав сам себе власними фантазіями. Можливо, тітонька Мері Марія правду сказала, що він надто тривожний і неспокійний, хоча Сьюзен ніколи не могла їй цього пробачити. Можливо, тітонька Кіті Макгрегор із Верхнього Глена, яку вважали провидицею, теж мала слушність коли одного разу, поглянувши у Волтерові димчасто-сірі очі, за довгих гвій, сказала, що в нього стара душа в юному тілі. Можливо, стара душа знала багато такого, що не завжди міг збагнути юний У Уранці Волтерові сказали, що по обіді тато відвезе його в Лобрич. Хлопчик не відповів, та наприкінці обіду йому стиснуло горло, і він швидко опустив голову щоб ніхто не помітив непроханий сліз. Утім, недостатньо швидко. «Невже ти нюнятимеш, Волтере?» – запитала тітонька мері Марія, так, мов би шестирічний хлопчина осоромився б навіки, якби заплакав. «Коли я їй зневажаю когось, то це тонкосльозих пустунчиків, І ти не доїв м'яса». «Я з'їв усе, крім жиру», – мов Волтер, відважно кліпаючи, щоб не дати волі сльозам, проте досі не насмілюючись підвести голову. «Я не люблю жиру». Коли я була мала, відказала тітонька Мері Марія, мені не дозволяли, що злюбити чи не любити. Ну, та я надіюся, пані Паркер виб'є з тебе всі ці дурощі. Вона була з Вінтерів, здається, чи з Кларків? Ні, певно, з Кембелів. Але Вінтери і Кембели одним миром мазані вони не потерплять розпещеності. Будь ласка, тітонько Мері Марія, налякайте Волтера перед поїздкою в Лобрич, озвалася Ен, і в очах її спалахнула іскорка гніву. «Вибач, Енні», – смиренно відповіла тітонька Марі Марія. «А вже ж мені слід було пам'ятати, що я не маю права нічого вчити твоїх дітей». «Хай вона згине!» буркнула Сюзен, виходячи з їдальні по королівський пудинах, улюблений Волтерів десерт. Енн відчула себе винною. Гілперт поглянув на неї до Кірлеву, немов би натякаючи, що вона мусила б чимніше розмовляти із самотньою старою жінкою. Сам Гілперт почувався кепською. Усі знали, що того літа він мав надзвичайно багато роботи, та і присутність тітоньки Мері Марії, ймовірно, стала для нього тяжчим випробуванням, аніж він згоден був визнати. Ен постановила собі восени, коли тільки не станеться ніяких прикрещів, неодмінно відправити його на місяць у Нову Шотландію, постріляти бекасів. «Як вам подобається чай?» Звернулася Ен до тітоньки Мері Марії, і в голосі її знати було каяття. Тітонька Мері Марія стисла в за слабкий, та це байдуже, кого обходить чи смакуватиме наймічній старій чашка чаю. Утім, декому приємне моє товариство. Хай який був зв'язок між останніми двома реченнями, Енн відчувала, що в цьому мить немає сил давати йому раду. Вона дуже зблідла. Я, мабуть, піду до себе і ляжу, кволо проказала вона, підводячись із-за стола. Йоперте, я думаю, ти не затримуйся в Лобриджі і, певне, зателефонуй пані Карсен. Вона поцілувала Волтера на прощання, недбало і квапливо. Схоже було, що взагалі про нього не думала. Волтер щасило хотів не заплакати. Тітонька Мері Марія поцілувала його в чоло, на яким в її цілунку залишився бридкий мокрий слід, і сказала, «Будь чемний за столом, олобричі Волтере. Не запихайся їжею, бо тоді прийде чорний чоловік із великим чорним мішком, куди він кидає всіх неслухняних дітей». На щастя, для тітоньки Мері Марії Гілберт не чув її слів, бо в цю мить на дворі запрягав сірого тома. Вони з Ен завжди наголошували на тім, щоб не лякати дітей такими безглуздими вигадками, і не дозволяли цього іншим. Утім, Сюзен, збираючи тарілки, чула все до останнього слова, і тітонька Мері Марії так і не довідалася, яка близька вона була до того, щоб у голову їй пошбурили соусником з усім його вмістом. Зазвичай Волтер тішився поїздкам із татом. Він палко любив красу, а всі дороги в околицях Глена Святої Марії були дуже гарні. Дорога до Лобрича здавалася подвійною стрічкою жовців, що танцювали по під вітром із зеленим вінцем папороті в тих місцях, де до неї підкрадалися звобливі ті несті гаї. Проте нині тато не був охочий до розмов, ібо тож жив сірого тома так, як ніколи в житті. Щойно вони дісталися Лобрича, він відвів пані Паркер убік, хапливо сказав їй кілька слів і кинувся геть, навіть не попрощавшись із Волтером. Хлопчина знову ледь стримав сльози. Було очевидно, що ніхто його не любить. Колись мама з татом любила його, але тепер він більше їм не потрібен. Великий неохайний дім Паркерів видався Волтерові непривітним. Проте, ймовірно, тієї миті йому не сподобався би жоден чужий будинок. Пані Паркер повела його на заднє подвір'я, звідки долинали галас та крики, і відрекомендувала дітям, в яких там була сила селена. Тоді поквапилася назад до свого шиття, лишивши подальше знайомство на їхній розсуд. Безвідмовний спосіб у дев'яти випадках із десяти. Чи ж можна винуватити її в тім, що вона не розгладіла малому Волтері Блайті того самого десятого випадку? Волтер їй подобався. Її власні діти були товариські й веселі. Фред і опал інколи були схильні поводитися з монральською зверхністю, та вона була певна, що і ці двоє ніколи нікого не скривдять навмисне, тож усе буде причудово. Вона так тішилася, що може допомогти сердечній Ен Блайт, навіть коли йшлося про тимчасову опіку над одним із її дітей. Пані Паркер сподівалася, що в Інгосайді все мине добре, друзі і знайомі Ен тривожилися за неї більше, ніж вона сама нагадуючи одне одному про тяжке народження Шерлі. На заднім подвір'ї, що переходило у великий тінистий яблуневий сад, зненацька запала тиша. Волтер стояв серйозно і сором'язливо, поглядаючи на юних Паркерів та їхніх козенів Джонсонів із Монреаля. Десятилітній Білл Паркер, рум'яний, кругловидний шибеник, був викопана мати і здавався Волтерові надзвичайно великим і дорослим. Енді Паркеру було дев'ять, і всі лобритські школярі могли засвідчити, що він був поганцем. І не носив прізвисько Свинюк. Волтерві з найпершого погляду не сподобалося його коротко пістрижена цупка білява чуприна. Проносливе виснянкувате лице і банькаті сині очі. Фред Джонсон, одноліток біла, теж не сподобався Волтеру. Хоч був з нього доволі вродливий хлопчина з темно-родими кучерями і чорними очима. Його дев'ятилітня сестра Опал теж мала кучері і чорні очі, насмішковаті чорні очі. Вона стояла, обійнявшись із білявою восьмилітньою корою Паркер, і обидві вони зиркали на Волтера погорливо. Якби не Еліс Паркер, Волтер, ймовірно, розвернувся би і утік. Еліс було сім. Еліс мала голівку в чарівних золотистих кучериках. Еліс мала сині ніжні очі мов фіалки в інглесайдській долині. Еліс мала рум'яні щічки з ямочками. Еліс була обрана в жовту сукенку з рюшами, що робила її схожою на жовтець попід вітром. Еліс усміхалася так, мов би знала його все життя. Еліс була другом. Розмову почав Фред. Здоров, малий, поблажливо мовив він. Волтер одразу відчув зверхність у його тоні і замкнувся в собі. Мене звуть Волтер. Виразно проказав він. Фред озернувся на інших із добре розіграним подивом. Зараз він покаже цьому сільському хлопчиськові. «Він каже, що його звуть Волтер», – сказав він Білові з комічною гримасою. «Він каже, що його звуть Волтер», – повторив Біл, звертаючись до Опол. «Він каже, що його звуть Волтер», – мовила Опол, звертаючись до задоволеного Енді. «Він каже, що його звуть Волтер», – мов Енді, звертаючись до кори. «Він каже, що його звуть Волтер!» – підсміхнулася кора, звертаючись до Еліс. Еліс не сказала нічого. Вона лише захоплено поглянула на Волтера, і її погляд допоміг йому не розплакатися, коли решта хором проспівала. «Він каже, що його звуть Волтер!» І зайшлися верескливим, зневажливим реготом. «Як гарно бавляться дітки!» – умиротворно подумала пані Паркер, не відриваючись від шиття. «Мама каже, що ти віриш у фей!» Мов Енді, скоса зиркаючи на Волтера з очима. Волтер не втупився в нього. Він не дозволить, щоб його зганьбили в присутності Еліс. «Феї існують», – упевнено заявив він. «Не існують», – відповів Енді. «Існують», – правив своєї Волтер. «Він каже, що феї існують», – мов Енді, звертаючись до Фреда. «Він каже, що феї існують», – мов Фред, звертаючись до Білого, і всі вони повторили те саме, що й попереднього разу». Це було нестерпно для Волтера, з якого ніколи досі не кпили, і який не міг байдуже цього знести. Він закосив губу, щоб не розплакатися. Він не повинен плакати в присутності Еліс. «А як тобі сподобається, коли нащипите тебе до синців?» – запитав Енді, який вирішив, що Волтер – нюня, тож збиткуватися з нього буде ще цікавіше. «Замовкни, свинюче!» – грізно сказала Еліс. Дуже грізно, хоч і дуже тихим, ніжним і лагідним голосом. У Тоні її було щось таке, чим навіть Енді не насмілився легковажити. «Я ж лише пожартував», – просворомлено за він. Це те, що змінило загальне ставлення до Волтера. І діти доволі весело побавилися у ковача в саду. Проте, коли всі галасливо посунули на вечерю, Волтера знов охопила пекуча туга за рідним домом. Вона завдала йому такого болю, що якоїсь жахливої миті він мало не розридався перед усіма, навіть перед Еліс, яка проте дружньо і лагідно штурхнула його ліктем, коли вони сідали за стіл, тож йому трохи полегшало. Утім, їсти він не міг, просто не міг. Пані Паркер, чиї виховні методи все з часом виправдовували себе, не докоряла йому цим, утішливо виснувавши, що вранці його апетит поліпшиться а решта були надто зайняті вечерею і розмовами, щоб звертати на нього увагу. Волтер не розумів, чому всі в сім'ї так кричать, звертаючись одне до одного. Він не знав, що вони досі не відвикли від цього після нещодавньої смерті глуховатої і дуже вразливої старої бабці. Від галасу в нього розбуділася голова. Удома зараз теж, напевно, вечеряють. Мама всміхається зі свого місця на чолі стола. Тато жартує із двійнятами – Сьюзен підливає вершків у кухлик Ширлі. Нен та й кома кидає ласі шматочки Миршавкові. Навіть тітонька Мері Марія, як частина домашнього кола, зненацька видалася Волтеру оточеною теплим затишним світлом. А хто дзвонив у дзвоник до вечері? Адже цього тижня його черга, і Джема теж не було. Ох, якби він тільки міг десь поплакати… Але в усьому Лобриджі ніби і не існувало місце, де можна було би пролити сльозу. Крім того, поряд була Еліс. Волтер єдиним духом випив цілу склянку холоднючої води. І це трохи допомогло йому. У нашого кота бувають судоми, зненацька мов Енді, копаючи його ногою під столом. У нашого теж, відповів Волтер. Колись у Мершавка двічі були судоми, і Волтер постановив собі не зганьбити інглесайських котів перед Лобриджськими. «Можу закластися, що в нашого кота судоми судомніше, ніж у вашого», – глазував Енді. «А я можу закластися, що ні», – відказав Волтер. «Годі!» «Не варто сваритися через котів», – урвали їх пані Паркер, який був потрібен тихий спокійний вечір, щоб дописати статтю під назвою «Незрозумілі діти». «Біжіть на двір, побавтеся там трохи перед сном». Перед сном. Щойно тепер Волтер збагнув, що лишиться тут на ніч. На багато ночей». На цілих два тижні ночей. То було жахливо. Волтер стиснув кулаки і вийшов у сад, де раптом оздрів Біла і Енді, які навіжено билися на морішку, дряпаючи і товчучи один одного зі страшним вереском. «Ти дав мені червиве яблуко, Білий Паркер!» – верещав Енді. «Я покажу тобі, як давати червиві яблука! Я повідриваю тобі вуха!» Такі бійки в Паркері були звичною справою. Пані Паркер уважала, що хлопцям корисно в ряди побитися. Це, мовляв, вивільняє надмір енергії, що нортує в їхніх організмах і зміцнює їхню дружбу. Проте Волтер, що досі не бачив жодної бійки, стояв нажаханий. Фред підбурював обох своїх козенів. Опел і Кора сміялися, та в очах Елі сприніли сльози. Волтер не міг цього знести. Він кинувся поміж Білом і Енді, які на мить відпустили один одного, щоб перевести подих перед наступним раундом сутички. «Припиніть битися!» – зволів Волтер. Вилякайте Еліс!» Біл і Енді намиться умерли, вражені, аж доки осягнули комічний бік ситуації. Такий маленький хлопчик втручається в їхню бійку. Обидва розреготалися, а Біл ляснув його по спині. «Для цього потрібна відвага, малий!» – мовив він. «Коли продовжуватимеш так само, якось, може, станеш справжнім хлопцем. Ось тобі за це яблуко. До того ж не червиве». Еліс отерла сльози зі своїх ніжно-рожевих щічок і поглянула на Волтера з таким захватом, що Фредові це не сподобалося. Звісно, Еліс була всього-навсього малечею. Та навіть малеча не мала права захоплено дивитися на інших хлопців, коли поряд був він – Фред Джонсон із Монреаля. Він мусив щось удіяти. Допіру Фред заходив у будинок і чув, як тітка Джен, поклавши телефонну слухавку, сказала щось з Діку. «Твоя мати страшенно хвора», – повідомив він Волтерові. «Ні, це неправда», – вигукнув Волтер. «Вона дуже хвора. Я сам чув, як тітка Джен казала це дядькові Діку». Насправді Фред чув, як його тітка сказала, хіба Ен Блайт не здужає», проте вирішив дещо прикрасити дійсність. «Вона, мабуть, помре, доки ти приїдеш додому». Волтер настрашено розвернувся до і знов на його боці була Еліс, а решта з'юрмилася під хорогвою Фреда. Вони відчували щось незвичне в цім чорнявім, вродливім хлопці. Чомусь їм куртіло глузувати з нього? «Якщо вона хвора, – відказав Волтер, – тато її вилікує. А вже ж вилікує. Мусить вилікувати. Боюся, це буде неможливо, – мовив Фред, скорботно кривлячись і підморгуючи білові». «Для тати не існує неможливого», – наполягав відданий Волтер. «Торік раз Картер поїхав до Шарлотавина всього на день, а коли повернувся, його мати була вже мертва», – підхопив Біл. «І похована», – мов Енді. Охочий додати драматичний штрих байдуже правдивий чи ні». Раз дуже засмутився, що припустив похорон, бо це так цікаво. А я не була ще на жодному похороні», – сумовито озвалася опал. «Не жаруйся, ти матимеш купу нагод», – мов Енді. «Але, бачте, навіть тату не врятував пані Картер. А він куди кращий лікар, аніж твій батько?» «Не кращий. Кращий. І гарніший. Це неправда. Коли їдеш із дому, щось неодмінно стається», – мовила Опал. «Що ти відчуватимеш, коли повернешся і побачиш, що весь Інглсайт згорів до цурки?» «Якщо ваша мама помре, вас дітей, певно, всіх розлучать», – прощеботала Кора. Тоді ти, мабуть, переїдеш до нас назавжди Так, переїсти, ніжно сказала Еліс Ні, його батько ж захоче лишити дітей собі, мов Біл Але він, можливо, теж помре Я чув, як тато казав, бо цей лікар Блайт скоро зведе себе в гріб Дивіться, як він витріщився. У тебе дівчачі очиська, малий Дівчачі очиська, дівчачі очиська Не треба, озвалася Опал, зненацька відчувши, що їй набридла ця розвага «Ти його не надуриш. Він знає, що ти всього всього дражнешся. Біжімо до парку, подивимося на бейсбольну гру». Волтер і Еліс нехай залишаються тут. «Ми не хочемо, щоб дітлахи посюди ходили за нами». Волтер безжурно провів їх поглядом. Еліс теж не засмутилася, що всі пішли. Удвох вони сіли на яблуневий цурпалок і подивилися одне на одного сором'язливо, та водночас і радісно. «Я навчу тебе грати в кульки», – сказала Еліс і дам на ніч мого плюшового кінгаро. Коли настав час укладатися спати, Волтер побачив, що мусить лягти сам один у невеличкій бічній кімнаті. Дбайлива пані Паркер залишила йому свічку і теплу ковдру. Липнева ніч видалася холодна, як то часом траплялася навіть улітку в приморських провінціях. Здавалося, що вночі будуть приморозки. Утім, Волтер не міг заснути. Нам із протиснутим до щоки плюшевим кінгуру Еліс. Ох, якби ж він зараз опинився вдома, у своїй власній спальні, де з більшого вікна видно було цілий глен, а менше з крихітним дашком дивилося на високу гору. Мама прийшла би і почитала йому вірші ніжним, мелодійним голосом. Я вже великий хлопець, я не буду плакати. Не буду. Проте сльози залилися самі собою. Чим тут могли завадити плюшеві кінгуру? Здавалося, він поїхав із дому багато років тому. Невдовзі з парку прибігла решта дітей. І гуртом напхавшись до спальні, повсідалися на ліжку, хрумкаючи яблуками. «Ти нюнієш, малий!» – вишкрився Енді. «Та ти ж просто дівчицько! Мамин пестунчик!» «На, вкуси!» – мов Біл, простягаючи йому надгризане яблуко. «І не жорися!» Я не здивуюся навіть, якщо твоя мама одужає. Тільки для цього в неї повинна бути міцна конституція. Тато каже, що пані Флех померла би іще кілька років тому, якби не її міцна конституція. А у твоєї мами вона є? Звісно, є, відповів Волтер. Він гадки не мав, що таке міцна конституція. Та оскільки вона була в пані Флех, мусила бути і у мами. Пані Сойер померла минулого тижня, а мати Сема Клерка позаминулого, мов Енді. Вони померли вночі, озвалася кора. Мама каже, що майже всі люди вмирають ночами. Не хочу, щоб зі мною так було. Уявіть собі піти на небеса в нічній сорочці. Діти, діти, мерщій спати. гукнула пані Паркер. Хлопці пішли, перед тим удавши, ніби душать Волтера рушником. Малий їм радше все таки сподобався. Опол теж підвелася, і Волтер схопив її за руку. «Опол, це ж неправда, що мама хвора. Благально зашепотів він, відчуваючи, що не може лишатися сам на сам зі своїми страхами. Опал, як казала пані Паркер, була незлостивою дівчинкою, але навіть вона не стоїла перед трепетом, який охоплює того, хто приносить погані звістки. «Вона справді хвора. Тітка Джен так сказала. Вона не хотіла, щоб я розповідала тобі. Але я подумала, що ти мусиш знати. Можливо, у неї рак?» «Невже всі мусять померти, Опал?» То була нова і страшна думка для Волтера, що ніколи доти не замислювався про смерть. «Звісно, дурненький. Тільки насправді люди не вмирають. Вони йдуть на небеса», – спробувала втішити його опал. «Не всі», – лиховісно зашепотів Енді, що підслуховував і покою. А, «А небеса набагато далі, ніж Шарлотаун?» – запитав Волтер. Опал вироскливо розсміялася. «Який ти чудний! Небеса за мільйони миль звідси!» Але я скажу тобі, що робити. Молися. Молитви допомагають. Колись я загубила 10 центів, а помолилася і знайшла четвертак. Отже, бачиш, я не брешу. Опал Джонсон, я сказала спати. І задмухни свічку у Волтеровій кімнаті. Я боюся пожеж, гукнула зі своєї спальні пані Паркер. Волтер давно мав би заснути. Опал задмухнула свічку і побігла геть. Тітка Джен була добродушна, та коли вже розсердиться, Енді пропхнув голову у двері, щоб дати Волтеру останнє напучування на добраніч. «Можливо, ці птахи на шпалерах оживуть і повідзьобують тобі очі», – прошепів він. Аж ось усі вони розбралися по ліжках, думаючи, що день видався чудовий, що Волт Блайт – непоганий малий, і що їм буде вельми цікаво дражнитися з нього завтра. «Милі маленькі душі», – сентиментально подумала пані Паркер. Незвична тиша огорнула дім Паркерів. А за шість миль від нього, в Інглесайді, маленька Берта Маріла Блайт кліпала, дивлячись круглими ясно карими очима на щасливі обличчя довкола себе і на світ, у який прийшла найхолоднішої літньої ночі, що тільки переживали приморські провінції Канади за минулі 87 років. Волтер, сам самісінький у темряві, досі не міг заснути. Він іще ніколи в житті не спав у кімнаті сам. Поряд завжди були джем чи кенет, із якими він почувався безпечно і затишно. Маленька спальня подьменіла і розчинилася в сайві блідого місяця. Та це було чи не гірше, ніж глупа темрява. З картини, що висіла на стіні в ногах його ліжка, хтось, мовби косував на нього, глузливо і хитро. Картини в місячнім сайві завжди стаються інакшими. Тоді на них можна побачити те, чого зовсім не видно при денному світлі. Довгі мереживні фіранки були, мов високі худі жінки, що ридали обабіч вікна. У домі вчувалися звуки – рипіння, шепоти, зітхання. Може, птахи на шпалерах ожили і зараз справді видзябують йому очі? На думку про це, вотерві стало лячно а потім новий лепкий страх заступив з собою всі інші. Мама хвора. Він мусив повірити в це після того, як опал підтвердила його найгірші побоювання. А що, як мама помре? А що, як вона вже померла? Він повернеться додому, а її не буде. Волтер уявив інглесайт без мами і раптом відчув, що не може цього знести. Він мусить тікати. Негайно. Він мусить побачити маму перш ніж... Перш ніж вона помре. Ось про що казала тітенька Мері Марія. Вона знала, що мама вмирає. Марно було намагатися будити Паркерів і просити відвести його додому. Вони не відвезуть, вони лиш покіпкують із нього. Інглесайт страшенно далеко, та він ітиме всю ніч. Нечутно вибравшись із ліжка, вотер одягнувся і узяв черевики в руки. Він не знав, куди пані Паркер поклали його берет, але то було байдуже. Він повинен вислузнати з дому тихо і безшелесно, і втекти до мами. Шкода, що він не встигне попрощатися з Еліс. Вона зрозуміла б усе. Крізь темний передпокій, сходами вниз, помало, затамувавши подих. Чому ці сходи такі нескінчені? Навіть меблі слухають. Ох, Вотер випустив черевика. Він загремотів униз по сходах, пролетів через увесь передпокій, і вдарився обхідні двері, як здалося Волтеру, з оглушливим бахканням. Хлопчик у вічаї скулився біля поруча. Мабуть, усі чули цей грюкіт. Зараз вони вибіжать сюди, і його не відпустять додому. Розпашливі сльози стиснули йому горло. Здавалося, проминуло вже кілька годин, коли Волтер нарешті збагнув, що всі, як і дота, сплять. І він зважився продовжити свій обережний спуск. Аж от позаду лишилася остання сходинка. Волтер відшукав свій черевик і поволі взявся за дверну клямку. Двері в Паркерів ніколи не замикалися. Пані Паркер запевняла, що красти в них нічого, крім дітей, а вони нікому не потрібні. Волтер вийшов на двір. За його спиною зачинилися двері. Він взувся і сторушку гайнув на вулицю. Будинок Паркерів стояв наприкінці села. Невдовзі хлопчина вже вибрався на битий шлях, і його знов охопила паніка. Страх, що його впіймають і спинять, минув, тож душу Волтера посіла колишня бойзнь самотності і темряви. Уперше в житті він опинився уночі на дворі сам один. Волтер боявся світу. Цей світ був такий велетенський, а він у ньому такий страхітливо дрібний. Навіть колючий східний вітер віяв йому в лице, мов би намагаючись відштовхнути – Мама помирає. Вотр ковтнув сльози і рішуче подався додому, далі і далі, відважно долаючи страх. Ніч була місячна, та в цім примарнім сяйві можна побачити те, чого немає. І тоді навіть дружні знайомі речі стануть чужими і ворожими. Якось гуляючи ввечері з татом, він думав, що на світі немає нічого прекраснішого, ніж залита місячним сяйвом дорога, на яку падають тіні дерев. Тепер ці тіні були такі чорні і різкі, що, здавалося, от-от злетять і накинуться, нічні поля не хотіли знатися з ним. Дерева видавалися йому лихими. Вони чатували на нього, юрмлячись попереду і позаду, і з мороку на нього глипнуло двоє яскраво зелених очей, і через дорогу шаснув велетенський чорний кіт. То справді був кіт, а чи ніч була холодна. Волтер, обраний в тонесеньку курточку, весь тримтів. Але холод не дошкуляв би йому, якби лише він міг не боятися геть усього. Тіней, злодійкуватих звуків і страховиськ, які, очевидно, нипали в передорожніх лісах. Волтер хотів би вміти не боятися нічого, як джем. «Я… я просто уявлятиму, що не боюся», – промовив він, і тут таки здригнувся від жаху. Таким самотнім і нікчемним здався йому власний голос на тлі безмежної ночі. Проте він ішов далі. Не можна спинятися, коли мама вмирає. Одного разу він упав, сильно забивши і обдерши коліно об камінь. Іншим разом до нього долинув звук брички, і Волтер сховався за дерево, доки вона приминула. Нажаханий, що лікар Паркер помітив його відсутність і їде йому на А вздрівши... Обіч дороги, щось велетенське і кошлати, він зупинився, смертельно наляканий. Він не міг іти далі. Не міг, але зрештою рушив. То був великий чорний пес. Чи справді то був пес? Але він проминув його, не насмілившись бігти, щоб пес не погнався за ним. Тайкома озирнувшись через плече, Волтер побачив, що пес і собі підвівся і трюхикає в інший бік. Маленькою смаглявою рукою хлопчина провів по чолі, яке було мокре від поту. У небі поперед ним, розсипавшись іскрами, впала зірка. Волтер згадав, як стара тітонька Кіті казала, будь коли падає зоря, це означає, що хтось помер. Невже мама? Щойно він відчував, що більше не зможе ступити ні кроку. Але на думку про маму знову пішов уперед. Він так і змерз, що майже перестав боятися. Невже йому ніколи не судилося прийти додому? Певно, він покинув Лобрич багато годин тому. Насправді ж минуло всього три години. Він вислизнув із дому Паркерів об одинадцятій, а тепер була друга. Коли Волтер вийшов на дорогу, що пірнала вниз до Глена, сльози полегшення бризнили йому з очей. Але сонні сільські будинки, попри які він дибав, здавалися йому чужими і непривітними. Вони забули його. Зненацька з поза обори на нього мукнула корова. Волтер згадав, що в пана Джо Різа був лютий шалений бик і, перестрашений, кинувся бігти, аж доки спинився біля воріт Інгусайдо. Там він завмер, тремтячи, охоплений моторошним відчуттям самотності в цілім світі. Він сподівався побачити теплі затишні вогники рідного дому. А в «Інглесайді» не світилося в жоднім вікні. Утім в одній із кімнат світилося. Хоча Волтер не міг цього бачити, то була бічна спальня, у якій поряд із дитячим кошечком заснула нянька. Та загалом англсайд стояв темний, немов би покинутий, і це зламало дух Волтера, який ніколи ще не бачив і не уявляв собі рідного дому вночі. Це означало, що мама померла. Волтер подибав стежкою до парадного ганку, продираючись крізь чорні похмурі тіні. Двері були замкнені. Він кволо постукав. Дверне кліце було занадто високо, але ніхто не відчинив. Та він і не надіявся, що хтось відчинить. Хлопчик притулив вухо до замкової шпарини, проте ніде не чути було ані звуку життя. Отже, мама справді померла, і усі пішли. Він був надто змерзлий і визнажений, щоби плакати – тож побрів до повідки, де стояла драбина, якою якої він видерся на вершечок купиці сіна. Він уже нічого не боявся. Йому хотілося лише сховатися від вітру і десь полежати до ранку. Можливо, тоді хтось повернеться, коли вони поховають маму. До нього затишно моркочичи прибилися лискуче кушеня, якого хтось подарував лікарові Блайту. Волтер удячно схопив його в обійми. Воно приємно пахло сухою конюшиною, було таке тепле і живе. Проте десь на підлозі із нірки шкорнули миші. Кошеня почули це і покинули його. Крізь віконце затягнуте павутинням, на нього дивився місяць. Далекий, холодний і ворожий. Вогник, що мрехтів унизу, в одному із гленських будинків здавався другом. Доки він саїтиме, Волтер буде триматися. Спати Волтер не міг. Боліло розбити коліно. Він смерз. А ще це дивне відчуття в животі. Може, він теж помре? Він навіть сподівався, що так і буде, коли всі решта померли чи десь пішли. Чи всі ночі закінчуються? Досі вони завжди закінчувалися, але що, як ця виявиться нескінченою? Якось Волтер чув страхітливу історію про капітана Джака Флега, що сказав буцім сонце не зійде, коли він по справжньому розлютиться. Що, як той капітан нарешті таки розлютився по справжньому? Потім дружній вогник згас. Волтер більше не міг триматися. Проте не встиг тихий розпачливий скрик зірватися з його вуст, як він збагнув, що настав ранок. Волтер зліз з рабиною на землю і вийшов із повідки. Інглисайд лежав у дивному позачасовому світлі перших вранішніх променів. Бліде небо над березами у видалинку мерехтіло стріблясто рожевим сяйвом. Можливо, він зайде в дім через бічні двері, Сьюзен іноді лишала їх відчиненими лятати. Бічні двері виявилися незамкнені. Волтер із радісним схлипом шаснув передпокій, де було ще темно, і навшпиньки почав скрадатися сходами нагору. Зараз він ляже в ліжко. У своє власне ліжко. А якщо ніхто не повернеться, він помре і зможе піти на небеса, щоб відшукати там маму. От лише Волтер згадав слова Опол. «Небеса за мільйони моль свіці». Охоплений новою хвилею відчаю, він забув про обачність і наступив на хвіст миршавкові, який спав на сходинці. Кіт голосно нявкнув від болю, і його крик луною розголівся в будинку. Сюзен, яка щойно задрімала, видер зі сну різкий і жахливий звук. Вона лягла спати опівночі, знемагаючи від утоми після важкого дня. Виснажена ще й скігління Мері Марії Блайт, що її колючий біль у боці почався саме тоді, коли напруження було найбільше. Дітонька Мері Марія звалила, щоб їй принесли гарячу грілку, розтарили бік мазіо і на сам кінець оклали її в ліжко з рушником на чолі, адже насувалася одна з її мігреней. Отретій Сьюзен прокинулася з дуже дивним відчуттям, що комусь потрібна її допомога. Вона встала і навшпиньки рушила до дверей спальні Н. Але там було тихо. Вона чула рівне, спокійне дихання пані Блайд. Сьюзен обійшла весь дім і знову вляглася. Певна, що те дивне відчуття – лише наслідок жахного сну. Проте до кінця своїх днів Сьюзен була переконана, що тієї ночі відчула те, з чого сама ж насміхалася, і що Ебі Флех, послідовниця спіритизму, назвала фізичним переживанням. «Волтер кликав мене, і я його чула», – стверджувала вона. Сьюзен знову встала і вийшла з кімнати, думаючи, що Інглсайті її ночі певно, спожеволів. Вона була вбрана лише в стару фланелеву нічну сорочку, що збіглася від багаторазового прання, аж із-під неї відніли кощаві гомілки, Утім, блідому, змерзлому, наляканому хлопчикові, що нестямно дивився на неї зі сходового прогону, вона сталася найпрекраснішою жінкою у всьому світі. Волтер і Блайт. Два кроки, і ось уже Сьюзен схопила його у свої ніжні, міцні обійми. Сьюзен, мама померла? запитав Волтер. І враз усе змінилося. Волтер лежав у ліжку, ситий, зігрітий і утішений. Сьюзен розпалила в печі, принесла йому чашку гарячого молока, скипку обсмаженого золотавого хліба і цілий тарілі його улюбленого імбирного печива у формі мавп і вкрила теплою ковдрою, поклавши в ногах ліжка грілку. Його розбите коліно вона поцілувала і змастила цілющою мазю. «Було так приємно знати, що хтось дбає про тебе, що ти комусь потрібен і що тебе люблять. Сюзен, а ви впевнені, що мама не померла?» «Твоя мама, Ягняточко, міцно спить, здорова і щаслива. І вона не хвора?» Опол сказала... «Ну, знаєш, Ягняточко, вчора їй було трохи зле, але все вже минулося, і цього разу їй навіть не загрожувало вмерти. Зачекай, от поспиш, а тоді і побачиш її. І ще дещо. Ох, хай я тільки їх зустріну, тих лобрицьких чортенят. Неймовірно, ти сам один пройшов весь той шлях додому. Шість миль і такої ночі». «Я пережив страшні душевні муки Сьюзен», – серйозно відказав Волтер. «Але все лишилося позаду». Він був у безпеці і щасливий. Він був удома. Він. Він спав. Був майже полудень, коли він прокинувся і побачив, як сонячний.